що вона так довго дзвонила в надії побачити саме Макса, бо та ще могла вирішити, що Оля бігає за ним. «Ви її подруга? Так?» «Дуже близька». Жінка розчахнула двері, вийшла на сходи, якось дивно витріщилася на неї. То не була звичайна цікавість, і Олени серце заклатало в лихому перечутті. «Дуже близька». Ми разом з нею вчились у школі. А що сталося? Зайдіть до мене. Я маю вам дещо сказати. Провівши Олю на світло-хайну кухню, вона всадила її за стіл і запропонувала, може, чаю чи кави? Ні, дякую. Ви щось хотіли мені сказати. Як вас звати? Оля. Олечко, вашої подруги більше немає. Її вбили вчора. Сусідка поглянула на настінний годинник і додала. Вже добу тому. Як це вбили? Хто? Нервовий спазм стис Олі горла. Отже, вона запізнилася, вбивця дістався Катерини, як вона і передбачала. Та водночас сяйнула інша думка. Вона на вірному шляху. Він десь поряд дихає їй у потилицю. Підозрюють, що це її любий братик. Його вчора ввечері відразу і забрали, тільки но з'явився. Макс убив Катю? Цього не може бути. Він любив її, вони ж були самі на цьому світі. Чому вирішили, що це Макс? Ой, не знаю, якщо він не винен... Та там розберуться, сідайте, чого ви підхопились. Я розповім вам, як усе було. Жінка дістала з шафки чашку. Я все ж таки нелю вам чаю. У мене на травах дуже корисний. Ну то слухайте, вчора зранку Катруся з Максимом дуже сварились. Останнім часом у них вже було кілька скандалів – але вчора мені здалося, що вони навіть билися. Щось гупило, потім якийсь дзенькіт. У нас усе чутно. Бідоглашна Катросія лементувала, що ненавидить його, що він зруйнував її життя, і щоб він забирався гедзі квартири до якоїсь своєї дівки. Вона кричала, що він використовує її, і час покласти цьому край. А потім раптом усе стихло. Він пішов. Ви чули, як гупнули двері? Уточнила Оля. От цього я не чула. А мене якраз фенічка заскавчала. Жінка вказала очима на маленького пекінеса у бантиках, який розлігся на канапі. Я ненавмисно зачинила її в спальні і пішла відкривати. А коли повернулася, було вже тихо. Спальня в мене не межує з їхньою квартирою, а тільки кухня та друга кімната. От я й прогавила, чим там у них усе скінчилось. Ну а далі? Олі захотілося вхопити жінку за плечі і негайно витрусити з неї всі подробиці. Десь за дві години я вирішила сходити по молоко і заодно прогуляти фенічку. Відчинила двері, вивела її. А поки зачиняла, дивлюсь, моя дівчинка шмигнула до них у квартиру. Ну, до Катрусі Максима. Вони її весь час чимось смашненьким пригощали. Катя, царство їй небесне, завжди казала, що й собі б хотіла такого песика. Ще жартувала, що заведе для нареченого. От моя дівчинка до них і побігла, як побачила, ще двері прочинено. Я за нею, ну і знайшла Катрусю. Сусідка схлипнула, згадавши побачене. Він її шию перетяв. Стільки крові було. Я її викликала в міліцію, все їм розповіла. Вони там усе оглянули, сказали, що наче всі цінності на місці, гроші, якісь коштовності, тобто